«Паня Ганя, ще не спить», – завважив отець Леміш. «Мабуть, книжку читає». А Шагаєві здавалося, що світло зганеної кімнатки бігло йому назустріч і освічувало дорогу. Залісний хоч не належав до багачів, але й з бідніших не був. Мав численну родину, до того був це такий робітник, якого в господарстві годі заступити». Обрушилося село, одні відчували кривду, другі – нечесть, а мало було таких, щоб у глибині серця не признавалися, що тут сталася несправедливість. Велика несправедливість. Бо що то казати? Кирикучка таке багато завинив, а залісний і лиш заступався за громаду. Тепер, значить, ця громада повинна заступитися за нього. Так зразу тільки перешіптувалися в селі, а там, чим раз голосніше і сміливіше, стали нарікати на Кирикучку табор його ворогів ріс і кріпшав. Або він що, не такий хлоп, як другі? Ми його вибрали війтом, ми його і скинемо з віта Досить нашої крові нассався. Особливо гостро ставилися жінки. А з ними війна трудніша, ніж з хлопами. Жінку тільки рідний чоловік побити може, але чужому зазь на неї руку підняти, а відривати її від дітей і садити в криміналі – це також річ нелегка. І карякучка сказав собі, що найкраще причаїтися Вдати буцім він за високий, щоб його бабські погані язики могли досягнути Найсичать, як у корчах гаддє Він від того ні впрів, ані змерз Посичать і перестануть, а тоді заплатить кожному і кожній по заслузі Але перечислився тим разом, пан Вуйцю Жінки від завзятіші Як їм раз щось до голови прийде – то й лопатою не вигорнеш. Всі жіночі кривди витягали наверх. І як він вдовами опікувався, і як дівчат з ума зводив, і які кари замочення конопель накладав, що коли зробив, все тепер пригадували собі. Жодна баба ані дівка до нього на роботу не пішла, а чоловіки й батьки негодні були їм присилувати». Щезла нараз всевладна сила, якою Кирикучка тримав село у своїй жмені, а все ж таки він був старий лис. Бачив, що газди не шапкують перед ним так низько, як давніше, і котрий тільки може, то радо оминає його, як заразу, але вдавав буцім того не помічає. Як перше, так і тепер ходив з головою задертою догори і з палицею завішеною на лівій руці. Так і до шага я буцімто за виказами щеплення віспи зайшов, але вже не в годинах шкільних, лиш по науці. Добре, що я вас застав, почав звітавшися. Або мене так тяжко застати, відповів питанням Шагай. Мабуть, що так, бо я вже кілька разів до ваших дверей стукав і не достукався. Може, в шкільних годинах? Ні, борони Боже. Отже, бачите, начальнику, я школи не опускаю, а по школі час, то моя власність приватна. «Відомо, відомо. Не гадайте, що я з вами війну починаю. Маю і досить стутешніми тутешніми хлопами. Такий вам, кажу, невдячний народ, що не знаю, чи є такий другий у світі. А я того сказати не можу». «А вже, що ні? Але почекайте, пане Шагай, почекайте. Найби лише побули тут трохи довше, кілька літ. Найби женилися і взяли за жінку якийсь грейцер, то побачили б, що вони сказали би на вас. Що?» А сказали би, що ви на їх кривді доробилися, бо вони на свою інтелігенцію не інакше дивляться лише, як на непотрібний галапасів, котрі з них кров висисають. Вам здається, що ви хлопа знаєте, що він вам сприяє, що ви і він тодно. То а це неправда, пане Шагай, це звичайне таке собі інтелігентське самодурство. Хлоп, то окрема порода, то окремий світ зі своєю власною логікою, етикою і моралею. Це страшні егоїсти, захланні на землю і на маєтки Ви знаєте, як вони карають конокрадів? Знаю, притакнув Шагай Правда, що це гірше від американського лінчу? Я над тим не думав, пане начальнику Але я думав і кажу вам, що не дай Боже, щоб хлопи прийшли до сили Нема страшнішого суду, як хлопський І страшнішої помсти, як хлопська Можливо не перечу, але ж не забувайте, як той хлоп терпів І як він терпить, і ще й донині Декламації, пане Шагай, декламації А робітник у фабриці не терпить, а бідний урядник, а учитель Може вони панують? Що? Подумайте тільки про ті пивниці і сутерини в місті І про ту безнастанну журбу інтелігентного пролетаріату Щоб від першого дотягнути Скорізь та сама біда, тільки інакше убрана а де вона гірша, того ніхто не знає, бо кожному здається, що йому найгірше. Але ви начиталися романтичних книжок з хлопського життя і гадаєте, що воно так, як у книжках пишуть. Щоб розуміти хлопа, треба самому хлопом бути, так як я, пане Шагай. Шагай задумався. Можливо, пане начальнику, можливо, що ми ще не знаємо душі нашого села. Але пощо ви це мені кажете? Пощо? А по то, щоб ви не гадали собі, що я вже такий найгірший зі злих, сам диявол спекла, що я тільки зла своєму народові бажаю, а тим часом я хочу привчити народ до ладу, до послуху, до карності, хочу його зробити спосібним, хіснуватися тими правами, які йому Конституція дає. Не гнівайтеся, пане начальнику, але я того ні раз у житниках не бачу. Ви тут, деспот, правите за всіх і не даєте громаді змоги хіснуватися навіть тою невеличкою автономією, яку вона має. Бо бачу, що громада до того ще не доноросла. Вона хоч велика, але яка голова. Позвольте дитині гратися з сірниками, то хату підпалить, от що. Я не погоджуся з вами. В селі є просвічені люди, є одиниці розумні, енергічні, що рвуться до громадської праці, але ви їх не пускаєте. Бо вони до тої праці так надаються, як віл до карети. Де ви маєте докази тої спосібності? Говорим по-хлопськи, спосібний хлоп у мене той, що вміє своє господарство добре поставити, докупив поля, побудував кращу хату й будинки, випликав гарну худобу. От він і показав свою спосібність, а багато тут таких. Кількох тутешніх багачів то все люди, що вміли втримати те, що їм батьки лишили а доробили стільки, що кіт наплакав. «Значиться, найспосібніший ви?» «А так і так. Гадайте, що я того не знаю, або встидаюся, або фарисею, та лицемірю?» Пощо? Хлопові імпонує тільки багатий хлоп, тільки в таким він розум бачить, а не в тих молодиках, що лизнули щось трохи з книжок і вже собі гадають, що всі розуми поїли. Пустіть ви таких до проводу в селі, то побачите, куди вони його заведуть. Будуть бавитися в різні театри, концерти, а хто за них буде гній возити? Пане начальнику, невже ж ви гадаєте, що нашому селянинові тільки ці фігралі судилися до віку? Або я кажу, що до віку. Але й театрів, політики їм ще не зараз треба. Тяжкі часи переживає наше село. А які ще прийдуть, того ніхто не знає». На нас іде місто з фабриками, промислом і капіталом. Нам не бавитися тепер засукати рукава до роботи, щоб стати реальною силою, хлопською силою, пане Шагай.